Banovina je najteža i onda po ide Lika, gdje su stvarno dogodili veliki zločini i Lika je... ha Mislim, cijela priča o, o, o, o, o zločinima koje se dogodili ratu hrvatsko-srpskim odnosima, po mene ona se ne može svati bez, bez ovog razdoblja koje, koje je pretvod. Mi nemamo raščićenu priču srpskog položaja, u, u, šta su Srbi u Hrvatskoj od 45-te 45 do 90 Ja tvrdim da su oni... E, Glavni nositelj. Hrvatska je u prvom redu iza drugog svjetskog rata na temelju ovog, znači čim se bavim intenzivno, Hrvatska, Hrvatska je država Srpskog navljiva. Srbi imaju tri države. Imaju Srbiju, imaju Bosnu i Hercegovini, imaju Hrvatsku. Bez obzira što će ovo mnogi i osporavati, ali ne, ne, ne, ne, ne, uđete ugradivo, gledate a... građu, recimo 80. Hrvatska je država koje se djeca, maloljetnici Hrvatske nacionalnosti za, za istačavanje, za glupiranje Ajmo, zapijemo neku 40 dana zatvora srpska, djeca ne idu zbog nacionalizma. U Hrvatskoj srbinca zbog nacionalizma 80-i ne kažnjava. Hrvati da. A u postavu su jednaki. A šta to onda znači? Gospić, menački džep, u lici rat počinje praktički odmah. Kako stoji stvar? Na, na, na... Go, u, u lici, Gospić je u ratu praktično isti dan kada je Vukovar napad. Malo ljudi to zna. Kada je napadno? Prakično u isto vrijeme, znači, otvaraju se dvije krizne točke. Znači, Vukovarska i Gospička. Gospička je osjetljiva, zašto? Kad uzmete Gospić, odnosno, ali ličanima ne treba pričati, ovima koji nikad nisu bili u lici ili su prolaze, kad prođu, ovaj, neka prođu i liku, krenu pa Jadranu, i dođu gore malo na, na, na planinu i šta vide dolje, dolje je kar lobak. Znači, mitska točka, jednom od tri mitske točke ovaj, Virovitica, Karlovac, Karlobaga, neke velike Srbije. I Gospić pod kraj Srpnje napada zapravo lo lokalno stanovništvo srpsko, znači organizirano kroz paravojne postrojbe, dolazi ekipa iz Srbije i ti par dana na kraju kolova za početkom rujna Gospić je obranjen. Ja imam dojam obranjen. I to je vrlo teško. Tu je, tu je doista bilo velikih borbi vrlo malo ima dokumenta u Gospiću iz tog razdoblja što je onako dosta, praktično nema značajnije bitke devedeset jedan koja je manje pokrivena s dokumentima ja sam s ovrevre mene mnogo toga bilo dostupno i kroz arhiv kroz istraživanje međutim nać dokumenta iz tog vremena to praktično bilo nemaće jel ja se nije pisalo jel nije ja sam čitao či, jedan transkript kod Tuđmana u isto vrijeme kad se razgovara u Vukovaru kad se razgovara u gospića imam dojem da oni stvarno nisu bili svjesni šta se u tom trenutku, to, to Tuđman nije shvaćio ili je dobio informaciju da su tu nešto puškara, nisu to puškara, to se išlo nakrat, znači išlo se uzet grad je grad održao i on se stabilizirao znači u tih prvi 15 dana onda kada je krenula na napadna operacija, kad su blokirane vojarne, kad su kada je zauzeta Gospićka vojarna i onda priča završeno, tu je gospić je definitivno osiguran i onim razdobljem koje je slijedilo znači praktično do kraja godine napravljen spoj sa a, a, bila je izolirani hrvatski bastion u, bila je i u Ličkom ribniku, nažalost radali su uporištao sveti rok ovaj Lovinac i ričice, to je prema, prema Gračacu, ali tu je crta zapravo stabilizirana na, na tom dijelu i, go, go, i znači ono praktično u rujnu je gospiću postavljena na tako dobrobat da se više nije mogao to vesti